vesela sem, da lahko pozdravljam med nami doktorja Bojana Boršneja na naslednjem, v bistvu, ciklu predavam o plavnju. Dobrodošli, v imenu knjižnice. Pozdravljam tudi profesorja zbižne gimnazije, antropoma, profesorja, ki ima tudi predava vesedo. Želim vam nekaj večet. Torej, hvala, Katja. Danes je v tem ciklu so o Platonu predavanje. Spomnim, še prvo je bilo splošno predavanje o Platonovi filozofiji, drugo je bilo potem podrobnejše o Platonovi teoriji idej. Tretje, ki je odpadlo, žal smo se zamislili, da bi malo ogledali si podrobne čas, v katerem je Platon živel, deloval in razmišljal in danes je čas za kritiko Platonove filozofije. In to kritiko bo predstavil eh, dr. Bojan Borsner, profesor na filozofski fakulteti v Mariboru. In jaz mu kar predajam besedo. Po predavanju enako kot vsake, če ste važenik razprave, potem bom jaz presedati, zato ko pač usmerja sam dialog. Tako da bo te hvala Andrej, hvala za povabilo. Vsake tolk časa, jaz sem časa. Je le, lepo pred malo domov, domov na dva načina, ne, ne samo domov v tem fizičnem smislu, ampak domov med knjige, ki so v tem hramu modrosti ali učenosti, ne, shranjene in na nek način sem vedno a, sem počutil to doma, pa v tem prostoru vnotr še, ko sem le starim ize. Ne te. Andrej, uh, me je lepo povabil k sodelovanju v tem ciklusu, pa mi je tudi potakno ne hvaležno narovo, da bi ne govoril o Platano, vendar na tak način, da bi poskušal pokazati uh, morda nekatere njegove pomankljivosti, uh, pa sem se znašal v dilemi, pa tudi povedal zakaj. Uh, Ko je Andrej bil študent, on je bil prvi diplomant na našem oddelku. Ne? E, da se njej smel nekaj zaslug, tam zraven tudi moram priznati, ampak drugače je bil eh, zelo dober študent. Andrej je delal diplomo iz eh, nekega področja, ki je pokrivalo popra, na in fireabende. Ne? In potem je po telefonu, samo kot mi je, je rekel, pa boš ti naredil neki iz Poprove kritike eh, Platona. Ne? In res je eh, Popr, Karl Popr, je bil stric, eh, ki je moral sredi 30-ih let, eh, ali pa proti koncu 30-ih let, tako kot mnogo preveč napredno smerenih ali pa po rasi ali pa po viri ne prav nedovolj čistih, zapustiti Dunaj ali pa tudi danjo Avstrijo, da je sploh lahko še fizično obstal, Ta čuden stric, je potem se umakno v Novo Zelandijo, pa na Novo Zelandijo in jim je Drugo svetovno vojno napisal dve knjigi, ki na nek način vse v slovenskem prostoru nikoli niso dobile praga odmeva. Naslova teh dveh knjig res sta zelo uh, simptomatična. Ena taka tanša bolj ne, bi rekel, bolj metodološka knjiga je Beda historicizma. No In druga uh, ima pa zelo pomenljiv naslov, odprta družba in njeni sovražniki. Uh, poznam anekdoto, ne, ki ne govori o knjigi o odprti družbi in njenih sovražnikih, ampak o odprti družbi napisano strani njenih sovražnikov. Uh, zakaj govorim o tem? Ko se je v slovenskem prostoru začelo razpirati področje um, tega tako imenovanega političnega pluralizma, uh, sem nekoč, uh, to je bilo konec 80-ih let, predlagal, da bi eno od popravih knjig, teh popravih knjig, prevedli v slovenščino, da bi pravzaprav dobili zanimivo teoretsko razmišljanje o problemih, ki jih danes na nek način mal, malo vzroče prikazuje, kot liberalizem, kot možnost antitotalitarizma, pa še druge znake No In so se veliki gospodje slovenske revolucije, so da izkazali kot tisti, da ne razumejo teh, teh izjivov. No, ampak, to je en del zgodbe. Zdaj pa gremo po samemu problemu in medija sres. Dva eh, pomembna dogodka, ali pa dva pomembna dejstva je treba na začetku upeljati, da sploh lahko vse po moje razmišljamo o v tem kontekstu Platon popor. Prvi razmislek, ne, ki vzpostavlja ozadje, na katerem gradi Platon, je, kdaj je pravzaprav država, ker v glavnem ne samo, a ne, ampak ta razmislek ali pa kritika, s katero popar operira, se nanaša na platano delo država. Kdaj je država približno nastala? Kaj se je dogajalo takrat? To je bil čas, ne, v katerem so v Atenah imeli tako malo bolj čudno situacije, ker so jih špartanci rahlo eh, premagali ne, in jim je to ta občutek, da so v vojni in da so vojni ne najbolj zmagovalni, eh, povzročalo precej notranjih trav. Popr, tako kot sem rekel, je pisal svojo knjigo, ne, ravno tako v času druge svetovne vojne. To se pravi, je to ozadje vojne, v kateri, to se pravi, v tem času, ko se pojavljajo ekstremne situacije, ki po ne pripravljajo mislice, da predlagajo rešitve, ki so po svoji naravi dalje strano tiste, kar bi predlagali v nekih veliko bolj umirjenih, teh običajnih razmerah. No in vprašanje za Platona samega je bilo naslednje. Ali je Platon sam dejansko bil v situaciji, da mora iskati način urejevanja polis, te mestne državice, ne, na, povsem od preteklosti neodvisnoč. Pogosto izgleda, da Platon na tisto, kar se je na nek način dogajalo pred njimi. Zakaj? Enostavno zaradi tega, ker njega zanima čisto metafizični, ali pa rečmo, najšešnji pomen besede, filozofski razmislek o samih vprašanjih, kot je pravičnost, kot je srečnost, kot je lepota v kontekstu, kot je vprašanje urejanja medsebojnih odnosov, kot je vprašanje, ne vem, nekih bolj sodobnih tem, če hočete, enakosti pred zakonom, ne, možnosti opravljanja določenih administrativnih in državniških funkcij in tako naprej. Zakaj govorimo o tem? Enostavno zaradi tega, ker se tudi skozi popravo, kritiko, v ozadju, kot na, bi rekel, na temnem nebu, sveti perikli. Zakaj ravno perikli? Uh, jaz na srečo sem doma našel še en izvod originalne zdaje pred Sokratikova. Ne? Pred Sokratike, v katerih je so vrej prevedel tudi periklejo govor ob pokopu mrtvih jonakov. V Atenah so imeli to simbolno dejanje, da so enkrat na leto ne, pokupavali, te, ki so umrli za, danes bi rekli, za domovino, uh, za to, da so jim dali posebno priznanje in vedno je bil nekdo od pomembnih Atencov izbran za to, da ima ta slavnostni pogrebni govor. No in Periclej je v tem govoru tako tudi popra, ne, pravi, postavil pravi ideal grške demokracije. Zelo lepo se čuje. A ne? Še posebej, ko beremo uh, soveta, ki je pridno med drugo svetovno vojno prevajal pred Sokratike a ne? in je zapisal na cvetno nedeljo leta 1945, ko je ta rokopis bil bolj ali manj že zaključen, a ne? da je um, Takrat, ko se sveti luč svobode in luč miru, ne, lahko predaja obravcem v roke tudi tekst, v katerem je prava demokracija ne, doživela enega svojih najbolj čistih oratorskih ne, oblik. Pa si pogledamo, kaj pravzaprav Perkle dela, kako to razume Popar in kako na ta perikleju izziv, to se me zdi, odgovarja sam Platon in eh, v zaključku eh, bom poskušal pokazati, da seveda eh, Popr ni razumel Platona, eh, ali pa da ga je razumel, kar je značilno za vsakega, med nami, a ne, na, svoj, na svoj način in da je morda del kritike ki leti na Platona v bistvu bolj primer slavno moža, a ne ne pa dejansko Platonove eh, rezultat Platonove misli. Tisto, kar bi pa kot rdeč nit v tem, ali pa to, da ohranite v spominu, je pa ena teza, ki bi jo lahko poprob čeprav je eksplicitno ni nikjer zapisal, ne, naj nas bo strah velikih filozofskih poskusov, da bi proizvedli dobro, urejeno družbo. Zakaj? Enostavno zaradi tega, ker pravi, tu pa je po že bliži tistemu, kar je sam povedal, ne, ker vsi taki poskusi, po, po pravi interpretaciji, nimajo utemeljene znanstvene osnove. Kar za njega pomeni sveda, da niso taki, da bi lahko bili, da bi lahko bili potencijalno ovrženi. Kar pomeni, da danes uporabljamo za to etiketo so po svoji naravi ideološki konstrukti. To se pravi, konstrukti, ki imajo lahko izjemno dobro konstruiran svoj sistem. Vendar je ta sistem zaprt sistem. In kako se to odraža v družbi na svoj način. No, kaj periklej v tem svojim znanem govoru a ne, dejansko, dejansko počne? A pa kaj je njegova osnovna ideja? Pereklej pravi, mi smo družba, a tem ne, ne mi smo družba, v kateri je sistem družbene ureditve, ampak političen sistem demokracija. Torej, kako to opiše, enostavno zelo neposredno. Demokracija je oblast ljudstva in pomeni oblast večine med ljudstvom. Zdaj, da me ne boste za jezik vlekli, res je, da ko govorimo o ljudstvu, pa ko govorimo o večini, moramo biti pošteni po povedati, kaj se je štelo takrat za državljane, za tiste, ki so imeli možnost in pravico a ne sodelovati v teh državniških poslih. Vemo, da je Največji del družbe, ki so ga predstavljali služni, bil izključen. Da je polovica družbe, ki je bila, danes bi rekli, polnoletna, bila v večini zadev, ne čisto vseh, ampak v večini zadev, izključena. To je bilo tisto, čemer danes rečejo žensko vprašanje. In kar je zanimivo, da če pogledamo z druge strani, da je vsaj še dobra, dobrih 40 odstotkov, ne, to so bili tisti mlajši, ki so od neke dobe, ne, bili seveda ravno tako posebne spravni. Ureditev, ne, ki smo jih bili priča takrat, je v svojih oznavnih imela načelo, ki jo ima, tipična, patriarhalno urejena družba, kjer je gospodar družine ali oče družine, tisti, ki odloča o življenju in smrti. Platon sam je napisal pravi, bi rekel, pamflet, tako, kot je pri nas Cankar napisal hlapca Irneja, je Platon v Eutifronu, pokazal na ta problem, kako pravzaprav lahko v taki družbi, a ne, kjer je oče tisti, ki odloča o življenju, tistih, ki niso državljani. A ne, so pripadniki aten. šteje za atence, niso pa državljani. Svoje državljani. No, pravno je to je sam tolj, da ne da ne pozabimo na, na te značilnosti. Druga, druga poteza, o kateri govori Periklej, je, da so Atenci enaki pred zakonom. Zdaj, tega ne bi pretirano še enkrat komentiral, ker se nanašam na, na predhodno ugotovitev. Ko analizira atensko družbo, rekli naprej, pravi, da je Atenska družba po svoji zasnovi taka, da lahko javno službo ne, ali pa funkcionarsko pozicijo, če hočete, če smo bodi birokratsko navajni, kot to danes govorimo, ne, lahko dobi vsakdo, ki je državljan te skupnosti, na podlagi svojih zmožnosti in ne na podlagi nekih drugih zunanih kriterijev. To, ali je to res, kdaj funkcioniralo, ne? je funkcioniralo, je zelo dobro vprašanje, ampak vse v tem obdobju najbolj svetoče atenske demokracije so veliki mislici bili pripričani, da to, da to je da to je tako. Tisto, kar je zanimivo, ne, Perikli pravi, da na podlagi teh prvih treh značilnosti, ne, da imamo demokracijo, enako pred zakonom in da imamo enako dostopnost do državnih služb na podlagi svojih zmožnosti, izhaja četrto načelo, da so ljudje v atenski družbi na nek poseben način straho spoštljivi do zakonov. To se pravi, imajo spoštovanje do zakonov, jih ne kašijo in so v strahu do njih. To se pravi, to spoštovanje do zakonov ne shaja zgolj iz nekega notranega najstva da to najstorim, zato, ker so zakoni rezultat najbolj urejenega, najboljšega možnega sistema, bi rekli, na druge strani. Ampak tudi zaradi tega, ker so zakoni po svoji naravije, ne reprezentirani, tudi v oblikah, kjer imamo v zadjo vojsko, ali pa, danes bi rekli, represivni aparata. Ne. Eno in drugo je, je prisotno Potem pravi, periclej, Atenci so za razliko od nekaterih, pri tem so da predvsem na špartance, ker tisti so bili prvi, ki jih je bilo treba na nek način okrcati. A ne? In so bili bolj robati, bolj kmečki, če hočete. So Atenci periclej, mislim, so vrej prevede to veliko bolj gosposki, živijo na gosposki način, kar pomeni, da ljubijo lepo, samo po sebi, ne zaradi nekih posebnih uporabnih vrednosti, ampak lepo kot tako. Vendar pravi pereklej, zaradi tega niso potratni. Ne, iščejo, recimo, ugodja, če hočemo zgolj zaradi ugotija. V smislu, da bi bilo to čisto uživaštvo. Pravi, ljudje v temah ljubijo znanost. Okvarjajo se z kontemplativnimi stvarmi, pa zaradi tega niso nič bolj mehki, nič bolj šipki, kot so ljudje v šparti. Kaj to pomeni? Poskušal je pokazati, da čeprav so ljudje v Atenah bolj usmerjeni v nekatere dejavnosti, ki niso pretirano gospodarne, ki ne prenašajo nujno denarja, ki ne prenašajo nujno vojaških uspeh pa zaradi tega niso, pa rečemo temu tako, pomihkuženi. In ta njihova nepomihkuženost se vse potem kaže v njihovih rezultatih v vojni. Ker pravi, za razliko od nekaterih naših sosedov, ki vedno kadr želijo napastatene, skličejo armado zaveznikov in potem napadejo nas, atence, so Atenski vojaki, taki, da vedno funkcionirajo sami, ko se borijo proti Grkov, ne pozabite, drugo je, če prihdejo drugi sovražniki, ampak pa če imajo drug, nek skupin cilj. Ne? In poskušajo in poskuša Perklej pokazati, da lahko atenski vojak ne, naredi veliko več kot množica zavezniških vojakov v drugih armadah, ki na nek način poskušajo napast Osvij, tako kakorkoli, škoditi Atenam. Naslednja stvar, na katero opozarja Perekle, je, da so Atenci pripričani v to, da obstaja enotnost logosa in ergona enotnost misli in delovanja. Kaj pravzaprav bi naj to pomenilo? Perkle je pripričan, da so atenci tisti, ki so v svojih odločitvah za dejanje preodarni. In ta preodarnost predpostavlja neko vrsto vednosti. Ne, ne, ne zgolj slepo delovanje. Ampak racionalna izbira, ki potem omogoča delovanje, ki je v danih razmerah najbolj učinkovito. Če hočete, prinaša tistemo, ki je preudarno ravnal največ. Kar je zanimivo, je bil, bilo za mene naslednja ugotovitevka, ker pravi, da so Atene visoka šola Helade. To se pravi, da se drugi Grki, pa druga ljudstva v tedani Heladi, ne, lahko hodijo šolat v Atene. Da so jim lahko Atene vzor. Ne, po svoje omiki. V vseh oblikah. Če hočete, od znanosti do umetnosti. Od strategije do taktike. Od retorike do medicine. In da ne bi naštevali vsega tega naprej. A je bil tu Perklej upravičen v svoji. traditvi tem, ali ne, obstajajo nekatere, bi rekel, dovolj skeptične pozicije, ampak, meni da je oprevečen. No in tisto, kar bi naj bila ena od zadnjih ugotovitev, do katere prihaja Periclej v tem svojem govoru, je, da so tenci ljudje, ki so na nek način srečni. Kako so lahko srečni? Pravi, enostavno zaradi tega, ker so svobodni in ker posedujejo dovolj poguma. Zakaj je neka taka čudna zveza? Tisti, ki ste brali državo, se boste spomnili, da je v nekem trenutku tekla razprava o tem, ali je pogumnost. Ko govori, najprej samo to ozadje, vidimo. Ne? Ko govori pereklej o pogumnosti, seveda govori o vojaškem pogumu. Pereklej ne govori o drugih. Pereklej, kar je zanimivo, ne? na nobene mesto Nima nečesa, čem bi mi danes rekli državljanski pogum. Kaj pa bi bil državljanski pogum? Državljanski pogum je bilo tisto, kar je Sokrat v svojem zagovoru na Agori predstavil, ko je povedal, da ima pogodbo z zakoni. To, da je ta pogodba krivična, Čeprav je on pri polni zavesti podpisal. Zakaj je krivično to za zgodba? Ampak to se pravi, pove, da zakoni niso pravi, pove, da jih je, bi bilo dobro spremeniti. Vendar je kljub vsemo pripravljen sprejeti rezultat, ki ga ta zakonit proces bo sabo prinesel. Čudno, tako aporetična situacija. Ne. Izgleda, da je to situacija, ki nima pravega izhoda. Pa ni čisto tako, ne, ali ni posem, posem tako. A, ko govorimo o pogumu v kontekstu svobode in sreče, ali pa srečnega življenja, ne, se eh, lahko spomnite tistega znanega gesla, ki ga zagovarja Kant vsa pravda, ko pravi, mislim, da je lep slovenski prevod, čeprav ni čisel dobesednije, ime pogum uporabljati razum. Imej pogum. Zakaj je to tako pomembno, imeti pogum? Res je, da je pogum v tej zvezi in tudi pri Perikleju instrumentaliziran. Je nekaj, kar je samo sredstvo za doseganje določenega cilja. Drži. Tudi ta cilj je primern. cilj, služi služi pogun, je svoboda. In seveda svoboda je tist konstitutivni element. Kdo bo rekel, morda je pa tudi svoboda instrumentalna ne, v odnosu do srečnega življenja. Jaz sem glboko da je, tudi, da je svoboda konstitutivni element srečnega življenja. Ampak Prosim, to lahko ostane odprto za, za razpravo. Ne. Če torej to strnemo, bi lahko rekli, da je za Perikleja, to ni moje misel, to je Michael Fenji zapisal že sredi 30 let, približno takole bom priblal. Za perikleje je demokracija oblikovalno, pardon, oblikovalno, ne, očaljam slabo, ne se moram brez očaliti vratko. Za perikleje je demokracija, Demokracija oblikovalna vrednota človeškega duha in ne zgolj najbolj učinkovita oblika urejanja družbeno-političnih zadev. Ta oblikovalna, to je moj uh, prevod za tisto, kar, uh, če rečejo angleži educational ali pa nemci buildings. Uh, Temo ne ustreza slovenski izobraževanje. Zato je ta oblikovalni pa rabi dodateka. Htemo. No, kaj pravzaprav Platon sam na tem ozadju potem naredi? Tisto, kar Popor piše da Platon naredi enoslednje. Popor piše, da je Platon bil v situaciji, ko je moral opisati idealen model, v katerem bi lahko družba delovala tako, da bi nekatera temeljna načela, ki jih je zagovarjal ali pa jih je predstavil, tem svoj govor, periklen, bila ohranjena, nekatera bi pa naj bila izboljšana. In kaj se pravzaprav zgodi? Zgodi se naslednje. Po popravem prepričanju bi naj Platonova ureditev sledila Platonovem pojmovanju duše. Za tisti, ki ste eh, brali Platona ali pa ste vse iz druge roke bili deležni Platona, boste, vi, boste zelo hitro se spomnili, da je duša neke vrste urejevalnega principa. Urejevalnega v smislu tega, da duša tistemu v kar na nek način nastopi, a ne, podeli življenje to je princip živega in je princip urejevanja. Uh, organizem je vedno urejen. In Platon je bil prisličen, da je duša ta notarni princip, ki urejuje te organizme. Zdaj, če ne bi bilo to tek komorno, kot je v tem trenutku to, bi jaz začel vas a, provocirati, a ne pa bi vi poskušali odgovoriti, kako Platon razume, <laughs> ja, kako Platon razume a ne, delovanje duše in kako se to preslika na državo, ker tisti, ki ste to brali in ker ste se pripravljali za maturitetno za maturitetne preizkusje, to vladate veliko bolje kot jaz. Ne. Ja. Mame, um, če je pripravljen to komentirat, pol, uh, bom jaz radi volje potem samo nadaljeval. Ne. Če pa... če ja, ne To je zelo podoben stil v Marikuru, ki je bojem uh, ne enak. Motor tega oddelka je kot takšen, da tako prebujete, da se vam že maske, ki ste ga rešili, in ne kondicionirate, da vam je to vrnil dan, okay, ja. Če bo nekaj, da, Ne, tako, jaz sem prej pozabil na začetku, jaz to svi srebičeno to sem pozabil učitno man tremo pred domačim okoljem, da če vaste kakrošnokoli pri pombo idejo, ki se vam poraja, je boljši, da je poveste takrat, ker do konca predavanja, zdaj, če mislite, da došli pred 9 uro domov, da bom jaz nehal pol na to pozabiti, Ne. Ne. Predstavljamo nekaj, je v kontekst postavil. se v pravo da je to da... Poručilo, je Ta zapisa, ne, je, suda... Da njela, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda. Ja, drži. A ne, kar je kot dokument, ne, ostalo je bil ta Tokididu zapisa, in je tudi eno od velikih vprašanj, ki se pojavlja, ne samo to, prvič pri vseh teh zapisih je vprašanje, koliko je verodostojno. Ne? Ja, no, to. mislim, mora ja. zapis. Ja, ja, A, se zato hoče povedati, koliko je verodostojno, ne? drugič pa, kar je bolj zanimivo, ne? ali je Platon sam poznal ta zapis? Ja bi rekel, imamo še drugo, recimo Menexena, ko ja. imamo spadlje. Ja. Uh, ampak... Pardon, tega bo nisem čel na koncu. Ja, ja. Uh, okrog tega, ali plato poznal tukaj, da je zapisal, ne, ne. Je v literaturi pač velik uh, razprav. Uh, tisto, kar se bi meni zdelo normalno, da je poznal vsaj ideje, to, če ni poznal tega zapisa dobesedno, mislim, če ni imel dostopa do tega zapisa, ker nekaj moramo vedeti, ne? ne glede na to, da so v Atenah takrat bile razvite šole, od katerih so nekatere celo zelo dobro služile na račun tisti, ki so pa hajliti, ja, so te šole bile zaprte. V veliki miri so bile zaprte. Kar pomeni, da so materiali, ki so jih uporabljali, bile kako temu, internega značaja, ne? Tako kot bi bilo pri nas danes neka vrste skript ali pa internih priročnikov za posamezno, za posamezno področje in je to eh, pogosto krat eh, celo več. Eh, pogosto krat so celo zavestno eh, skrivali te materiale, da jih, ne <coughs> jih neposvečeni ne bi dobivali v roke. Eh, ne? Tako pač eh, obstaja, recimo, tudi znotraj akademije, obstajajo razlage, da je obstajal notreni krok članov Akademije tog Platonove šole, a ne? notreni krok, ki je bil posebej posvečen in da obstaja nenapisan Platonov nauk. Amj, prosim, to je Zdaj. druga. Ja, da se v postavi v kontekst, ne, da se vidi eh, odkot Ta, odkot ta, ta, ta vira. No, eh, zarbe, eh, da ne bo zgledalo, da vam samo zgodovinske stvari privedujem, tisto, kar mene je zanimalo v Periclejo pa pri Platonu, je bilo naslednje. Ne? Ali lahko postavimo nek metodološki okvir, ki nam bo dal dovolj dobro sito, da bomo primerjali tisto, kar zapiše Platon in potem, kar zapiše popr, na ozadju vedno razmer v katerih taka misel nastaja. Na, na kaj mirim? A ne? Mirim na vprašanje, kako definirati na eni strani svobodo posameznika in kako definirati svobodo družbe. Države, ne, v kateri ti posamezniki živijo. Ali vstaja med enim in drugim razlika. Možnosti je več. Ne. Skrajne možnosti so, imamo svobodnega posameznika in nesvobodno državo. To sta ena vrsta opozicije in druga vrsta opozicije imamo nesvobodnega posameznika in svobodno državo. Po zdravim razumu, ne? po kmečki pameti, če hočete. Jaz sem, da pa prostor ni primeren za govoriti o kmečki pameti. Za tema dvema ekstremoma, z enim in drugim nismo zadovoljni. Ker se nam zdi ta na nek način nekorektna. Zakaj nekorektna? Poskušamo opisati, kaj svoboda je. Perikli pravi, da je svoboda možnosti izbiranja na tak način, ne, da potem dosežemo srečno življenje. Ali to pomeni, da je tako izbiranje nekaj, kar je določeno z recimo našimi naravnimi danosti. tipičnih primeri, tih se nisem ne ampak jih uporabljajo, ne, je, pred sabo imam čokolado, pred sabo imam brezkvo, ne in izberem. Kdaj sem svobod? Ali takrat, kaj izberem v povsem enakih drugih okoliščinah prvič čokolado, in drugič breskvo, prvič čokolado in drugič čokolado, prvič breskvo in drugič breskvo, prvič breskvo in drugič čokolado. Kateri od teh primerov, to se vsi drugi robni pogoje, če hoče. tako, so enaki? Isto, kar se zgodi je, da imamo enkrat čokolado, drugi čokolado, enkrat čokolado, drugič bresko, enkrat bresko, drugi čokolado, enkrat bresko in drugič bresko. One možnosti pustimo ob strani, da celo ne bi izbrali česala, ne, to nam no, je iz dvovalentne, da, trivalentno izračunavanje, ki je problematično pol, za izračunavanje, ne za sam razmislek. Kateremo bi vi rekli, da je blizu tistemu, kar periklej pravi, da je možno svobodnega izbiranja. Očitno je, če vedno izberem mesto, potem nisem svobodno. Tega ne trdim pri polni zavesti, kot se tema reče ampak se upiram na množico strkunjako, ki to ugotavljajo. Zakaj ne? Ja, enostavno zaradi tega, ker očitno mojo izbiro določa nekaj, o čemer jaz ne vem. Torej, ni stvar moje preudarne izbire. Ampak me nekaj določa. A je to, nek to biološki determinizem? nekje vrste naturalizma, če hočete, te najširši obliki. Ne? To, to za nekrat uh, prepuščam. Ne? Torej, če izberem enkrat v posebenakih okoliščinah čokolado in potem drugič brezkov, očitno niso neki zunani dejavniki, niso nekaj čever, bi lahko rekli, genska struktura nagonski poriv, kar koli, a ne, kar me opredeljuje. Ampak je to moja svobodna, spet bo Andrej bo tako rekel, to je ne sprašuje se po svobodi, pa govorimo o svobodni odločitvi. E, v Slovenščini imamo to težavo, ker če rečem prosta odločitev, Uh, moram to dodatno utemeljiti, kaj pomeni biti prost, za razliko biti od biti svoboden. Ne? Jaz sem lahko prostokol. Če sem prostokol, še nisem nujno svobodno. Lahko sem pa v okovih, bi rekel, kdo odstoji, ko pa sem svobodni. To so potem stvari, ki na nek način. Um, imajo svoje posebne, posebne značilnosti. No, tisto, kar sem se jaz posodil od ameriških mislecev, ki pa sveda ima svoje korenine v Srednji Evropi, Julius Moravčik, no. pa dvakrat lahko gibate, kaj je po virski pripadnosti, ne, so naslednje upredelitve. Ne. Pravi, Mravčik in se sklicuje na tradicijo, da imamo različne type svobode. Ne. Periclej govori o svobodi, a ne, ko govori o tem, da bi lahko uh, oseba delovala avtonomno uh, na podlagi svojega premisleka. To se pravi, obstajajo nekaj, če me rečemo, racionalna mreža, ki skozi katero tisti, ki se odloča, preseje svojo izbiro. Kaj je zdaj ta racionalna mreža? To je za drugo vprašanje. Ne? Drug tip ali pa druga opredelitev je tista, ki na nek način pravi moravčik v trdi, da je oseba zmožna delati tisto, kar si želi, petrat je oseba svobodna. Da je to nekaj, kar je, ne uključuje nujno že delovanje, ampak vključuje potencijal za delovanje. Tu uh, boste nekateri imeli da velike pomisleke Spomite se tisti znani, dost zanimivih razprav o tem, kdaj je tisto, če rečemo, oplojeno jajčice oseba. Kdaj postane upravičena do pravic in svoboščin, ki jih ima Človek. Ker sama zmožnost se zdi nekaterim nedovolj opredeljeno značilnost za pripisovanje tega. Jaz si lahko želim v danem trenutku nekatere stvari, ki so mi zaradi zunanih okvirjev nedosegljive. Ali je za, ampak sem zmožen to doseči, samo obstajajo blokatorje, ne, dejavniki, ki omejujejo to uresničevanje. Ali zaradi tega, moje delovanje ni svobodno. Težko bi uh, bili pripravljeni to reči, torej ta ideja o neke vrste potencijalnosti, ne, o zmožnosti za nekaj, ima vsej do neki mire uh, pomembno, pomembno pozicijo znotraj tega vsej političnega življenja. Ne. No in uh, tretja, tretja značilnost je, da svoboda nastopa kot pogoj izbire. Da je svoboda metafizičen element, podlaga. Tisto. Če ima slovenski zrat podstat, ki je preveč kontaminiran z nekim novotomističnim opredeljevanjima, ne, ne pokriva več v celoti. Ampak izbira je na nek način utemeljena za nečim, kar stoji spodaj, kar je konstitutivni element izbira. katera od teh je za Platona bližje ali pa katera ne se bo izkazalo v naslednjih poskusih opredelitve tese, ne. Tisto kar se običajno pripisuje Platonu in to dela tudi Popper, ne, je pravi, da država ne bo svobodna v tem drugem pomenu besede, kar pomeni, da je oseba zmožna delati tisto, kar si želi in plato naj bi sveda državo imel kot organizem. Spomnite se, to idejo o duši, ki je na nek način trifunkcionalna, ne, je prislikal v družbo, ki ima tri tri stanove, ta ideja lahko funkcionira, to se pravi, država bo svobodna, če bodo svobodni vsi državljani na, v tem istem kontekstu. To se pravi, država bo zmožna urejenega delovanja, ki bo pripeljala do sreče ljudi. Če in samo če bodo ljudje, kot posamezniki, zmožni svobodnega odločanja, izbiranja, ki bo pripeljalo do njihove sreče. No in na tej točki se pa zgodi tist velik vdor totalitaristične, če hočete, interpretacije Platona. Zakaj? Platon upelje pojem državnika, ali pa, če hočete, tistega, ki je usposobljen za to, tistega, ki je strkovnjak za posamezno področje. Platon, Platon to naredi na primeru svoda medicine, ne, ne dela na primeru najprej politiko, ne, ampak a, naredi na primeru In pravi takole, zdravnik je eno od teh najbolj splošnih potez, ki ima tisti, ki je zdravnjak na nekem posebnem področju, še posebej pa zdravnik, je ta, da v primerih, ki niso strogo določena, to se pravi, ki nimajo čvrstih, trdnih, zakonitih ozadij kako bi te bodo danes rekli v fiziki, mislim, da imajo svojo stohastično naravo, če hočete, ne? da v takih primerih, so zmožni povedati, katere rešitve so dobre in katere niso dobre. To je tisto, kar je zanimivo za tistega, ki je strokovnjak. Se pa seveda, kaj pa je strokovnjak? Ja strokovnjake nasplošno bi platon rekel, ne, tisti, ki ima, teh, ki ima episteme, vednost, znanje, če hočete, v tistem čisto teoretskem smislu in ima tehne, to se pravi tisto, čemer danes, a, mene so pokvarili v nekem trenutku, ne, da, da temu reče kompetenca. Kakoli to pomeni. Za mene to pomeni, da ima praktično vednost, da ima spretnost in da ima zmožnost uresničevanja te spretnosti in te praktične vednosti. To je nekdo, ki je tak, tak uh, strokovnjak. No in uh, Zakaj je to problem za zagovornika odprte družbe za popr? Ja, zato, ker bi se učitno sedaj izkazalo, da lahko tisti posamezniki, ki so strokovnjaki ali kot Platon pravi, da je to tisti del ali tisti družben sloj, ne, ki doživi od nekih posebnih kriterijih, ne najbolj celovito izobrazbo in je potem po svojih zmožnostih tak, da vodi družbo, da tisto, kar je izvorno opredeljeno kot demokracija, postane nekaj drugega. Ne? Ali tega to totalitarna družba kot bi popreko, ne, da, spomljate se, ko sem rekel na začetku, ne, da se moramo obati velikih filozofskih poskusov za urejanje teh idealnih družbenih sistemov. Zakaj? V zgodovini poznamo vsaj en izjemno dober in izjemno uspešen eksperiment, kjer se je ta platonski princip uresničil. Čeprav je bil Pol predstavljen, da je bliže mu bil Augustinovska božja država na zemlji, ne? to je bila jezuitska država v Gvajani, med Gvajanci, današnji Paragvajani. To je bila država, ki je bila dejansko preslikava tega, rečemo, filozofskega modela v vsakdano življenje. Ampak to je bila tako vse pravijo teoretike, ti, ki so se ukvarjajo s tem, da je to bila tudi prva čista oblika socialnega inženiringa. To se pravi tiste oblike urejanja družbe, kjer strokovnjaki namesto nas in v našem imenu rešujejo stvari. O čem je paradoks? Nišče med nami tudi poprne Seveda ne bo protestiral, če bo Blaton trdil, da je dober zdravnik tisti, ki pa bo povedal, kaj mora obvladati, da lahko zdravi določene bolezni. Ali če, rečete, ali če rečemo po domačju. Ko je vprašanje, ali bom šel k vraču, v katerega ne verjam, puste, če bi vrjel, jaz vvračal. Ampak jaz ne vrjamem, Torej, če imam na razpolago, ko imam neko bolezen, ne, vrača na eni in tega zahodnega šolanega zdravnika zdravnico na drugi strani, se bom jaz odločil za zdravnika. Zakaj? Ker je, ker ima ta tehnaj, ta tehne, ne, to In tega pač nisem pripravljen pripisati uh, vračo. To je tako. Zakaj imam tako predstavo? To me lahko pa vprašati. Kako je pa to v urejanju polis, v urejanju družbe? Ne? Ja, tu pa nismo več tako za duš pripričani, da res moramo imeti tiste, ki v našem imenu, čeprav so strokovnjaki, ne odločajo. V čem je težava? Težava je v tem, da ko Platon razmišlja kot filozof, se zaveda zelo natančno tistega, kar vsakdo, ki igra ta rok, pozna: da med igro ne moremo menjati pravila igranja, kar pomeni, da če opredelimo, da je strokonjak nekdo, ki je vreden, potem zaupan in tako naprej, da ne moramo reči, da v področju, ki ga imenujemo medicina ali pa ki ga imenujemo mizarstvo, če hočete, to je ena od priljubljenih platonovih tema, ne, ali pa matematika, to velja. Ko pa skočimo na polje rečemo politike, pa ne mislim s tem nič slabega, ne? samo kot urejanja, pa to naj ne bi veljalo. In tu je plačeno problem. In popr, ne, pokaže na to, da je sistem urejanja ne, lahko tak, da ta krok svoj interes proda kot skupen interes in da svoj način urejanja skupnosti, a ne, proda kot skupen interes urejanja skupnosti. Ne, to je, to je tisto, kar je, kot jaz razumem, v ozadju tega. A, ali je res, da Platon zagovarja to v takih obliki? Ne. To sem globoko pripričan in če zelo natančno operemo Platonoma, vidimo, da, da to ne drži. Ja, ne, da, ne, še enkrat, ne? jaz se povsem strinjam, da obstajajo posamezna mesta, ne? ki izrazito podpirajo to, po, rečemo, zaenkrat poperijansko se vseeno, to totalitaristično interpretacijo platonske pozicije, vse po vsem strinjama, ampak v duhu platonskega pristopa mislim, da stvar ne zdrži ne? vode, ampak prosim, to je stvar, to je stvar ne? Tako bi. Da bi se strinjali, da drži, da je to tako proplatan sredi sprebi načinu način vlada, ne? tudi tisti najboljši, ki so najboljši, pokažejo svoja sposobnost, tudi znamo ki so to visoka mesta. Ja, na nek način naj bi to bilo imanentno atenske demokracije, ne? da je temeljni princip, po katerem lahko nekdo pleza po lestvici, po funkciji, ali pa po tej lestvici, da je čista zmožnost opravljanja določenih dejavnosti. Samo Jaz povedem temelji probleme, ravno v da je recimo najboljši, po Platon ne vedem, tudi najpravičniši, ravno. To se mi zdi srpovnjaki za pravičnost, to se mi zdi recimo temelji problemi. Vesoko rezovo, za pravičnost. Zakaj bi bil to še enkrat, ne? Tisto, kar Platon recimo v četrti knjigi potem uporablja na tiste primerovi zgodli, ne, ne? Je pač tista razprava, ki teče od začetka, ne? med Trazimahom, Glavkonom in Sokratom. Kako pravzaprav opredeliti tisto, če me rečemo previčnost in kako reč, ali pa otimeliti tisto, kar je vednost ne, in tisto, kar je individualno in tisto, kar je, kot bi se reklo, skupno. Ne, ali pa dobro ves ta kontekst. Zdaj, Sokrat, bo seveda nepristano poskušal opisvat, kako je mogoče urediti sistem na nivoju abstraktnega, na nivoju družbe. Trazimah in glavkon, bo boste ga poskušal prisiliti, v razmislek, kako se to kaže v vsakokratnem posamizniku, v njegovem delovanju. Ker tisto, kar To, če niste toliko, kar je Boris sprašval, v vzadju tega je natančno to. Ne, imamo posamiznika, ki je lahko po vseh kriterijih najboljši. Ne. Ampak ali je to tisto, kar mu po nekih stopni vrlin omogoča, da je tudi najbolj prvični? Ne. Ali je prvičnost nekaj, kar je kot Uh, Nujen rezultat spiska vseh teh drugih vrli nekih ali odličnosti, če hočete, različne prevode boste srečali, ne, ki jih imamo. Ne. To je pomembno vprašanje. Ne. To je, in to je vprašanje, ki se v sodobni družbi, na kar poprdi bil pripravljen odgovoriti, ne, ko je popr govoril o tem, kako je znanost odlikovan, družben sistem, ali pa način delovanja v družbi, Sva ni bil pripravljen priznat, da tudi znotraj znanosti obstajajo podobni procesi, kot obstaja znotraj političnega sistema. In ko je jedno od njegovih doktorandov, ne, pa nekaj časa zelo tesnih sodelavcev, eh, začel kazati elemente, ne, ki bi naj razahljali ta monolitni blok znanosti, je popr se postavil afront. Lakatoš je rekel, da je pač takrat je bil že sedniln. Samo je še potem 20 let po lakatošu piso pa je do svojih poznih let. No, to je samo Mali del tega. Druga teza, ki pa je po moje bliže Platonov kot je. Prva teza je, da je svoboda v smislu tega, da država je zmožna delati tisto, kar pomaga k srečnosti največjega števila ljudi, ne, ne moramo reči vseh, katega se tudi plato zaveda, da je nemogoče narediti, da je taka svoboda zagotovljena le, če so državljani svobodni v tistem smislu, da lahko delujejo autonomno na podlagi svojega premislika. Uh, mislim, da je to kljub samo bolj, bolj blizo platonskemu duhu kot pa uh, uh, tisto, če uh, mora bi lahko rekli eh, poper in ti zagovorniki ne pripisujejo platov. In tretja možnost, ki se bo zdela, da je tako odaleč, uh, dost neverjetna, pa morda ni tolk uh, ne zanimiva, je, da je polis je lahko svobodna, če in samo, če so vsi državljani svobodni, ampak v tistem smislu, da je polis pravična, če so pravični vsi v tej skupnosti, a ne v tej državi. Ne, to je pa za tisto vprašanje, ki s so prej zbori, sem se začela malo most. To je vprašanje, ali je pravičnost definirana kot vprašanje ekspertnosti. Ali zato, kaj je v skupnosti pravično, moramo biti strokovnjaki za pravičnost. Boris je reko, ali mora biti za to vsi filozofije, ne, da lahko odločamo o pravičnosti. To imamo velike težave. Te težave bom samo za analogijo poskušal ponozoriti. Takrat, ko po nedeljki ne, se vse moški del družbe dobi na prvi kavi in debatira rezultate nogometa prejšnj, od prejšnjega dneva, ne. takrat smo vsi strokovnjaki za ta nogomet. In povsem smo pripričeni, pripričani, utemeljeno se v teh razpravah a ne. in legitimno a ne predlagamo, ne vem, ukrepe, nagnat trenerja, zamenjati igralca, različno možnosti. No, predpodobno zagato, ne, se znajdemo takrat, ko poskušamo v polis, v tej politični skupnosti, opredeliti, kako bit previčen. Uh, no, pa da to ne bo uh, izvinilo, Andrej, kako dolgo, pa že jaz vaš svet skupaj. Še, še pet minut, pa sem gotov. Vam bom vse tisto, pa sem mirno pa samo sklep ni problem. poved. Uh, gledaj, če sem začel, ta razmislek Nisem veliko govoril popro, to ste videli, zato ker sem pripričan, da njegova kritika ni upravičena, ampak lahko pol v razpravi o tem več. Uh, mene bo bolj zanima, ali je Platon z svojimi predlogi, ne, pa z svojim pojmovanjem države, dejansko bil na nek način drugačen od Perikleja. In če je bil drugačen, v katerih korakih se od tistih osnovnih sedmih, osmih korakov, ki sem jih na začetku neštel, ne, Platon na nek način loči od Pericleja. Z, zakaj? Še enkrat. Ne. Mimo to smolo, med nami je, ne vem, morda še kdo, ki je bil deležen klasično izobrazbe tem smislu, da je šel skozi klasično gimnazijo, da je bil deležen tega doha, grštva. Tega mi nismo bili več deleženji, na žalost. In nam je grštvo na nek način stvar, s katerim se lahko posebno nebrizadet okvarjamo. To je lahko prednost. Na drugi strani je pa ta neprizadetost ne tista, ki nam ne odpira, gršto se nam ne razpre. In ta ideal, o katerem so v klasičnim izobraževanju govorili, nam ostaja na lik način zakrit. No, torej, kaj od tistega, kar bi naj eh, Platon ne razumel pa je razumel, ali pa kaj od tega, kar bi naj prevečno preveč na hitro povedal, pa je Platon poskušal bo razdelati, najdemo v Platonovih tekstih. Ne. E, Platon bi za osnovno dve pozicije, nekaj Periklej pravi, da imajo v skupnosti, pač v polis demokracijo in da so pred zakonom vsi yeah enaki, bi rekel, da je to sicer res, da imamo v Ateno demokracijo in da smo pred zakonom vsi enako, to da bi bilo pomembnejše, če bi lahko vsakdo med nami izbral, katera od oblik urejanja političnega ne, bi bila najbolj racionalna. In bi šele potem se podpisali po to, da je demokracija tista. Kaj je vzadju tega? Ne? Vzadju tega je to, kar Periklej tudi mi gredejo meni. Ne? Da je prednost atencov v tem, da pred vsako odločitvijo stvar premislijo. Ne? Imajo to teoretsko, teoretsko vzadje. Ne? Kdo bi naj bil nosilec funkcij v družbi ali pa v te mestni državice? Ne? Tu je bil do perikleja Platon izjemno skeptičen. Tega mesta ne boste našli v državi, ampak v Gorgiji, kjer eh, eksplicitno ne, pravi, da eh, ima pri izbiri eh, tistih, ki so na pomembnih funkcij, ne pomembno vlogo retorika, predsotki, izmožnost prepričevanja. In seveda, skoraj, kot bi se reklo, kar utripa cel čas kos da mu je vzadje beriklej, ne da je ta beriklej v govor. Dobro, če... Spomeni, ja, ja. ja. Ampak, tisto, kar je še bolj pomembno, sveda je res, da so prvi sovražniki, podnarekovali sovražniki sofisti, ne? ampak res je, da je včasih moši eh, tolč po tistem, ki je podlaga za sofizem, kot pa po tiste, kar je potem zraslo iz, iz te podlage. O spoštovanju zakona, kot eni od odlik, ali vrlini, ki jo Grki imajo, pravi Platon, ja, da to je sicer zelo lepo in prav. ampak spoštovanje zakonov ni nekaj, kar je intrinzično svobodno v sebi, ampak je na nek način to svobodno v sebi zunanje. Kaj to pomeni? Ja, to pomeni, da je tako, kot je to približno v medicini, izbiramo, določamo in potem zdravljamo. Se spomnite, še za časa Hipokrata so bili pravi zdravniki, tisti, ki so predvsem zdravili z prevdarko. Ne tisti, ki so spuščali kri, če bi lahko rekel, to je zdaj zlo prenostavljeno. Ne? Tisti so bili drugi, Šegalen, ki je bil kljub semo, skoraj 300 let, ne, uh, ne 200. 200 let kasnejo, ne. Uh, ima eho tega, ne. pa ga vsi štejejo kot enega od teh pravih začetnikov pojmanje te sodobne medicine. Zlaton je pripričan, da spoštujemo zakone zato, ker so jih naredili stokolnjaki. To se pravi, tisti, ki vedo, kaj je treba narediti. To, da imam amputiran roko. Ne? In nekaj, kar je bilo rezultat, očitno nekega premisljaka, tudi če zdravnik tega ni naredil, ampak je to naredil mazači. Nemo ne, znači, oni so v temo rekli. Uh, uh, uh, brivc. Tisti je rezo te stvari. Uh, glede tega, da so Atenci uh, za razliko od drugih helencov, je veliko bolj gosposki, da znajo bolj na nek način živeti to. Lepo življenje. Platon ponudi v simpozijo svoj odgovor, ne zanika tega, ampak pove, kaj bi takšno življenje naj bilo. Tako da tu na te točki bi rekel, da je na nek način blizu perik lejo, najde pač svoj opis tega. Okrog tega vprašanja, kaj pravzaprav je ekspertno znanje? Spomnite se, ali je tisto, kar zagovarjajo v množice, tisto, kar bi bilo najboljše za državo. Ne, eho tega imate v Sokroteve zagovor v apologiji. Platon bo v državi eksplicitno ne, zapisal, da je lahko ekspertno mnenje, Jaz zdaj govorim že malo pokvarjeno, ampak mnenje, nekoga, ki je strokovnjaka na svojem področju, v nasprotju s tistim, kar zagovarjajo množice. Zakaj? Zato, ker ekspertno mnenje je utemeljeno na pravi vednosti in na pravi zmožnosti praktičnega delovanja. Kako pa je to v politiki? Spet smo v tisti zanki, Ne, kjer smo globoko pripričani, da v politiki to ne vrlja. In zato nikjer v sodobnem svetu ne, nimate v pravem smislu tako profesionalnih politikov, kot naj bi bili platonski filozofi, ne, ki urejajo družbe. O tem, ali so Atene univerza, ali visoka šola kulture, omike za helado, uh, Platon uh, tega ne verjame več. Zato pa je prisiljen v votlini, opisat, kaj pomeni biti prost česa in kako pomeni potem prihajati do svetlobe ali do prave vednosti. To se pravi to izoblikovanje prave osebnosti ali pa svobodne osebnosti. O tem, kaj je srečo, a ne? Platon ima svojo teorijo. Vem, to ni problem. Periklej pač zagovarja tisto, čemer bi danes lahko rekli, kar je v danem trenutku, a ne, v družbenih razmerah izjemno koristno za družbo. Platona pa zanimajo same metafizične podlage. No in, kako bi Popor skleno tako predavanje? Poprej po ponovadi govoril uro in tri, četirte. Skupaj. Ni pustil vmes sprašovanja, zato ker je bila stara durlajska šola. Takrat se je vedel, kako to teče. Na javnih predavnih. Drugo je bilo na seminarih ali kjerkoli. A, a, kako bi popr zaključil? Jaz sem poskušal to si zamisliti, kaj bi rekel Popor. Popor bi, po moje, ne. potem, če mu bi bilo dano, da bi še enkrat z vso svojo modrostjo, ki jo je imel v tem svojem dolgem, dolgem življenju, ne? in če mu je bilo dano še enkrat premisliti celo te zgodbo, bi po moje eh, rekel nekaj podobnega, eh, eh, spisano, ne? kar je zapisano najprej v drugi, v drugi tej dopolnjeni zdaj odprte družbe in njenih, eh, njenih sovražnikov pravi, Zdi se mi, da sem obvezan, da gledam na Platona z kritičnimi učmi. Enostavno zaradi tega, ker preveč nasploh hvali te božanskega filozofa. In tisto, kar bi lahko rekli, je to, da platonska rešitev, ne, da, da je platonska rešitev seveda tista, ki ne bi bila rdeča nit. Bojmo se tistih politikov, ki mislijo, da lahko odločajo v našem, v našem imenu. In ne poskušamo ne jim tako prostodušno dušno zaupati in predajati to, kar je v nas, nas samih. Tudi, če mi smo strahovnjaki za politično področje. Bojem, hvala, jaz se vse samo sredim, da uh, nekaj povori, ko bojo roki vidnjene. Zdaj vas še enkrat vabim, če ravno biti najbolj se že vredo. Imajo pa vprašanje, zdaj pa prosim še ostali, še malo kakšno kakšne vprašanje, kar naravno. Uh, morda potem za začetek, ne, da se malo zagrejemo. Um, Zdaj, če sem jaz pravil, razumejo uh, se zdaj kar precej prizadevanja Pericleja pa Platona, če ravno si pokaza, ne, kar je tudi nekaj odlečivnih razlik, pa se eno pokaza, da sta imela zelo podobne mislim, točka, zelo podobna prizadevanja. Ne. Uh, No, ampak zdaj po drugi strani pa kar zadeva sam odnos, platen odnos do demokracije, se mi zdi, da bi tukaj imel pa popr, vendar ne prav, vsaj v državi, ne, ki jo mi beremo z bijaki, je demokracija drug najslabši sistem, slabša je zbolj tiranija. Um, Tako da to ne, bi po pregotovo drugo, pa je ta pesimizem Platano. On preprosto ne verjame, da bi lahko večina ljudi se prelevila v stoklenjake, ni pa in to je ideal ravno dela srednji šoli, uh, še bolj, mislim, misl, da celo mnogo bolj, kot na univerzi, da bi poskušali tukaj tukaj v večini prisotne dejake spodvoditi, da bi participirali um, v tem druženjem življenju. Uh, Zdaj pa, kakor bi lahko to rekli, da se gimnazica itak pričakuje, je vprašanje nekaj s vsemi ostalimi 60% pacientami populacije, nekaj, ki jih v gimnaziji ne dejajo, da bi, vendar gre večina, a vse vramemo, ne, da večina je vse v načelu to zmožna, če bi imeli primerno vzgoj za brazbo in a, bi lahko, Platon pa mislim, to zanika. Tako da, tukaj se mi zdi, da je poprava kritika a, Platona, vse na bolj operečena, kot se ti pokazali. To, to, to je dobro vprašanje. Ne? To je to osnovna naravnanost, kako obrati vprašanje naslednje. Res je, da mi poskušamo razumeti tisto, kar nam Platon ponuja, kot recept za urejanje političnih razmer. In Na lestvici ena do štiri naj pa do petno je demokracija res koma zadostna, zadostnava, če bi lahko rekli tako. Zakaj ima Platon tako tako relativno slabo mnenje? Še enkrat, Spomnite se, Platon je moral na nek način odgovoriti na izziv svojega časa. Popr ni odgovarjal na izju svojega časa. Prato pa je. Popr ni ponujal programa, ki bi naj na nek način reševal nek družben problem. Ampak je poskušal na metodološki ravni opisati je razlika med enim med tem tako ...historicizmom man ne in med odprtim sistemom, ki je zmožen kritike in samo kritike, kar potencialno ve. No, da no, sem pardon, ja za ne, to, so to sejakim večinoma, v se odmočelose. Sam sem poje. Ja pa no, mogoče da za njemte na ona kakor nomenja je neko prepričane ki mu Popper nasprotuje gre v osnovi zato ko da bi zgodovina a, imela nek namen in potem se nekdo pojavi ne, ki ta namen a, personificira in polma pol lahko prodal kot svojo resnica in ne vičina. večina in Popper je bil temu, kar je znak totalitarizma močno era klon in to pripiše Platona kot pa je Bulan No, ta primer historicizma, če se spomnite, sem prej umrl tisto Božjo održava na zemlji, Vagvajanija, ne. ne. To je bil tipičen primer, ne, kako ustvariti skupnost, ki ne bi bila po najbolj takrat razumljenih demokratičnih načeljih, Ker bi vsakdo dobival po svojih potrebah in bi vsakdo prispeval po svojih zmožnostih. Spomnite se, da ste to pol enkrat, kasneje čuli še enkrat. Ane. To samo kaže, kako se stvari na nek način v posebnih, a ne spiralnih krogih vračajo. Kaj, kaj je tisto, kar je, je mene vedno fasciniralo? Ane. In to je tisto, kjer mi je poskušal povedati, da je Platon plus samo problem. Problem je v tem, da so tudi jezuiti, ne, ki v sistem je ohranil svoj plemenski red, če hočete. Samo upeljali so ta načela, da je treba skrbeti za vse otroke, za kateregokoli. Da je treba skrbeti za vse starejše, to za tiste, ki še niso zmožni delati in za tiste, ki niso več zmožni delati. Tako, da imajo vse, pačno, to, osnovne potrebščine. In vajanci in jezuiti so bili upravičeni do, ne vem, Zdaj bomo na pamet. ene obleke na leto, e, tolik in tolk e, hrane na leto, tolik in tolk pijače na leto, in imeli so pravico sodelovati v tistih svojih obredih, eni in drugi. Kar je bilo zanimivo. Ne? Vajanci so sodelovali najprej v svojih, rečemo, temo, poganskih obredih in jezuiti tega niso, vse na začetni stopni pripričvali. Vendar so potem jih krati so pokrstili, to se lahko predstavljamo, ne, da se je to zgodilo, in so sodelovali tudi pri njihovih obredih. In jezuiti so sodelovali pri poganskih obredih. Ne. Skupnost je v začetku bila samo eno, neenakost je bila pa evidentna, da le jezuiti so smeli nositi vrožje kar ni pomembno, da ga tudi vajanci niso imeli na tak ali način, ampak razen kraljev so bili njihov kralji No, ampak, če se vrnemo nazaj k temu vprašanju ali, platonski ali platonski način oblikovanja ljudi, to se pravi, tega, izobraževanje in izgajanje, če hočete, v svoji osnovi dejansko vodi v totalitarne nastavke. A pa ima v svojih osnovah totalitarne nastavke, ki potem pripeljejo do teh, do teh oblik, ki so... Se malo, eno samo eno, to še ne to Tako uh, uh. uh, Ja, ja Popler pa Platan. Yeah. Ja. se di, da recimo Popler v Platan tudi preslika vse zagotovinske, socialne utopije. Da ima recimo pomislek do njih. E, tudi to lizovitsko, je vse. Ja, to, ja. In <laughs> te boš spomnil, te Glavno da je ja. to, recimo, da je vseh tih starih kot Platon, da je pravzaprav širši ukvir. To drži, zato jaz pravim, da je Platon slanjati moš. Da, ki ga je treba. Je. ampak ta problema, ne, ki ga je prvo Andrej, da uh, Platonski sistem v svoji osnovi ne, ima nastavek, ki pripelje do totalitarizma, ne, ki je v osnovi tega samega vzgojno izobraževalnega sistema, če bi rekli tako, ne, ki izhaja s te preslikave duše v organizmu, na dušo v a, Zdaj, zdi, družbi. A, to a, funkcionira, I jaz moram reči, da tu je velik problem dobrega odgovora na to. Na to nima zato, ker eh, kakorkoli gledamo. Eh, recimo, eh, lahko iz eh, sistema votline, a ne, pridemo na svetlo. Ampak seveda eh, Platon ni globoko pripričan, da to nikoli ni tisto, kar je po zmožnosti eh, dan vsem. In, in problem, Še enkrat, ne? Za njega je to metafizični problem. On se zaveda, da imamo vsi različne darove. In on je pripričan, da moramo te darove razviti do najviše možne mire. To, kar kasnej Kant reče, pa zakaj ne bi pustili, da kateri od mojih darov enostavno zarevi? Ni to tudi moja svobodna odločitev. Platon bi rekel, ne. Moj, vaš sistem tega vzgaljanja in mora biti tak, da razvijamo vse to. Ampak seveda, on je bil prepričan, da tako, zato, ker je iz... Kaj bo za njega model? Izvorni model, kjer je opisoval ta tehneja, ne, ker to je vlazaj za tega, je bil mizar. In nikdo je lahko dober mizar, drugi pa slab. Zato, ker pa boste nabrali neko listo, potes, ne, ki jih mora tisti, ki je dober mizar, imeti, da lahko dobro mizo nardi stol, posteljo, karkoli. Pri urejanju polis ne, pa to očitno ne funkcionira. In to je Platonov o zadnji problem, če hočete. In tu Popper ni bil pošten, ko je Popper je opozarjal na posledico, ne, ni pa hkrati opozarjal, odkot v platonski sistemu, pravzaprav, Platon nima druge možnosti, kot da to pokaže. Ne, in zato je za Platona demokracija druga najslabša ureditev. Tako da, še enkrat, Andrei, v Platonskem sistemu, jaz mislim, da je zanka prisotna, iz katere Platon ne more videti. Ja, izvolite. Ne, da sem jaz pričetel s tem, da je to zelo zgodovino, da so bili tisti, ki diplomanti, oziroma diplomanti, ki jih poznajo, tisti skorli se pravzaprav, eh, zapravo nemenj sem bolj spomno, se se pravzaprav je v tistih polisih, kjer se prav eh, potovali, godili tudi to je v teko cemčičevih privodih je na zrenjo, je napisano. In mislim, da prav to tudi na nek način dokazuje, da nemojno en način bodo, da, eh, da so razumeti nekega začetnega totalitarizma, če so prav tisti in doji početnici zmanjali, pri tisti so se podiviti tudi teransko, kar pa je prav, prav bolj blizvo totalitarizmu kot pa demokraciji. Ja, Vilkar, to, kar si na nek način potegno to je bilo zgodovinsko dejstvo, da so nekateri od teh, e, samo En mali problem imamo v tej interpretaciji, tudi eh, Krocijančeč eh, se tega zaveda. To je nasledno, da so bili to vglavnem tisti, ki v nekem trenutku znotraj akademije niso bili več najbolj zaželjeni. Ne. Iz različnih razlogov, tako kot je recimo Aristotel, ki je pač prvo tisto veliko ime, na nek način bil iz raja če zamete samo metaforično temu, se je tudi kar neki drugih ne, pojavlja na tak način. Tako da, da tu imamo lahko to dvojno perspektivo, ne, da na eni strani so bili to tisti, ki so bili dolgo časa sicer del akademije, pa so potem zaradi neke vrste nesoglasja ali s Platonom ali pa že z katerim od njegovih naslednikov, zapustili akademijo in so potem ravno te svoje razlike negovali naprej, tako da so uh, uh, bili v prvi vrsti proti tiranom. Ne. To je nekaj, kar pravzaprav se v filozofiji zelo rado uh, dogaja. Ne. Recimo, tam sredi 20 let, je v Nemčiji Schiller veljal za veliko avtoriteto na tem etičnem, moralnem področju. Hkrati je bil pa največji, zdaj pa res mislim, uživač v tistem vsakdanjem pomenu besede, ne. bon vivant. je pa, kako je treba urejavati kozmos, ne, kako je treba se odrekat določenim stvarjem za to, da lahko skupnost dobro funkcionira in ko so ga upozorili na to, je pred v Nürnbergu imel predavanje ne, je rekel, veste, od Nirenberga do Berlina je približno 1000 kilometrov 800 je, mislim da, da. sem se zmotil, da sem pozabil. A jih sem rekel preveč, no, dojih je pa šesto, vse nevažno. Jo, je neka razlika. Ne? In znak, ki je na glavnem trgu v Nirenbergu, ne? ki kaže v Berlin, ki je smer okaz. Samo on nikoli ne bo v Berlinu. Zato ne pričakujte od mene, jaz lahko o tem govorim. Ne? Tako da včasih ni posem jasno, ali morda Marksa ne? v enajste tezi o Feuerbachu tukaj vse mu ni imel prav, ko je rekel, da so filozofi do zdaj svet samo na različne načine razlagali, gre pa za to, da ga, ga spremenimo. Pa pa da je tudi popr Marksa uvrstil kot drugega velikega junaka ob Heglo, pa še tretjega, ne, tega totalitarnega zgodovinskega preseka od antike do Uh, začetka druge svetovne vojne, na nek način, še kakšno vprašanje? Hrapanje po Poplu, v uh, takoj ko je doktoriral iz te socialne psihologije včasih na to pozabljam In je potem dve leti delal kot, mi bi danes rekli, socialni deloc, ampak eh, volonter, ne zato, da je plačen, ampak je dejansko to delal. Nar je pa služil kot uh, učitelj fizike in matematike, najprej v osnovni šoli, pol pa v gimnaziji. Uh, eh, V tistem času je Kant bil na Dunaju, v tem krogu, ki se je redno srečeval, ki je potem dobil oznako Dunajski krok, dost interesantno Toma, ime. Dajte, Zato Kant ni načkril. Ne. To hočem povedati. Ne? To je tudi povedati. Uh, oba temeljna problema, ne, ki, če se pravi, ti špeh, ki je takrat nastal, uh, ki ga je uh, poprat napisal o Kantovi filozofiji, uh, se je v dobrošnji meri uh, med časom teh popravih uh, begov, pa preseljevan, zgubil in je so potem rekonstruirali sredi 90-ih let ta rokopis o teh obih temeljnih problemih kantove filozofije, tako da je on kanta veliko bolj ceno kot druge te filozofe. Mislim, da posebej prevečeno ga je bolj ceno. Če ni vprašan, potem ja zaključujem, da srečanje, sreča s tem tudi sam ciklus poplačeno. Zdaj je odvisno od dogovora z našo knjižnico, kam naredili naslednji cikl, nekaj gotovo bomo, kdaj, s kom in vse ostalo, bo ste Pravočasno in po in kanalih, kanali, da zaključite še Mislim, da te bo izrečila drila,